Okay, hvala za besedo, najprej popravek. Pristojnost ni po vsem isto poko, kot kompetenca, čeprav kot prevod, je, kot prevod je, ampak problem je v tem, da kompetenca postaja nek univerzalen koncept za karkoli in zato ga izgublja kakršenkoli, kakršenkoli fiksni, stari, tradirani pomen. No, še en problem je pri tem predavanju, da sem pripravila predsej dolgo predavanje, ga bom probala skrajšati koliko se da, ampak hitim. Skratka zahvaljujem se najprej Zofijinim za povabilo na predavanje, enkrat sem že davno nazaj, sedem let nazaj imela nek prispevek tukaj. Sedem, sedem. Nekaj takega. A ja, mo možno, možno še šest let. V redu. M preden začnem, samo še nekaj uvodnih opaskov o sami predstavitvi, ki bo po mojem nekoliko drugačna od uh, utečenih. Najprej zaradi tega, ker uh, bo nekoliko kaubojsko in pa histerično z moje strani, zaradi tega, ker vseoliko razlagamo o kompetencah, si ne morem pomagati, da se ne razburim. Uh, Siser sama nisem zastopnik uh, univerzalne kritične pozicije, izračene od zune iz uh, zelo padaljne in tako dalje, ampak pri kompetencah uh, in upam, da vas bom o tem uspela prepričati, vsaj nekoliko, je zadeva tako brezprecedenčno neumna, da um, je to vrstna kritika preprosto potrebna, smatram sama. No drugič pa zaradi tega, ker bo predavanje uh, prispevek predstavljal diskurzivno analizo predvsem evropskih izobraževalnih diskurzov uh, oziroma dokumentov in drugih uh, pedagoških prijemov kompetenc. Teh je spet kar nekaj. Skratka, uh, material, s katerim bo omeljil pravka, je predvsem uh, to vrstem, da ga je treba kritizirati in ta bo potekal prek PowerPointa, ki ga prvič v življenju uporabljam, ker ga sama ne zastopam kot didaktičnega sredstva, ampak naj bo v te namene. Skratka, kar bo, na PowerPointu ne zamenjujte z, z, z mojimi tezami, to je predmet kritike. Zdaj še vsebinsko um, bo predavanje analiziralo pre, um, razdeljeno na dva dela in bo analiziralo dve vrsti tekstu. Prvi del predavanja bo um, posvečen kritični analizi oziroma predstavitvi in na to izpeljavi in kritični analizi um, evropske dokumentacije o šolstvu in, in uh, koncepcije kompetence kot izobraževalnega um, koncepta. Drugi del predavanja pa bodo m, različni m, pedagoški prijemi, um, ki um, ki govori o kompetencah in o drugih um, sodobnih pedagoških dosežkih in uh, tu bo cilj uvideti oziroma ugotoviti na kakšen način se sodobni pedagoški podvigi in dosežki uh, zelo lepo zlijejo s tem novim diskurzom kompetenc, ki je um, v našem pedagoškem prostoru v resnici zelo kratek, uh, približno deset let imamo kompetence v Sloveniji. No, še razlog, zakaj prav evropska dokum, dokumentacija o kompetencah, ko bi se kompetenc lahko lotili iz vseh možnih koncev, uh, ogromno, ogromno, milijarda dokumentov o kompetencah strokovnih obstoji. Uh, zi, uh, mislim, da, mislim, da je možno prav analizo evropskih dokumentov upravičiti, da imajo nek privilegij in da je ta, da je ta privilegij možno upravičiti s štirimi argumenti. Prvič, zaradi tega, ker samo mislim, da je, koliko so ti dokumenti instaurirani, skratka imajo, ur, uradbi so že sprejeti in podpisani, in koliko je njihova narava pravno ti dokumenti štejejo in man, imajo že materialne učinke, in zaradi tega pač kljub temu, da so, kot boste sami videli, formulacije skrajno nebulozne in neumne, ne? skratka mislim, da jih je treba vzeti uh, za res, kljub temu, Drugi argument bi bil, je, uh, bi bil naslednji: ker je kompetenčni diskurs in koncept kompetence pronical v slovensko stroko, predvsem pedagoško, prav po poti teh uh, dokumentov. V Sloveniji nikoli prej, za razliko od recimo američanov, francozov, angležov, nikoli predtem nismo imeli uh, znanstveno-strokovno advokaturo teh konceptov. Skratka, ta, ta koncept se je pojavil čez nos. Čez noč, in, in, ja, in tudi čez nos, skozi nos, in, se, in, in bil neposredno, brez kakršnega koli problematiziranja, sprejet in sprejet kot, kot naš, kot pravi koncept. Tretji argument m, bi bil uh, ta da so v te dokumenti izdružene zelo, uh, zelo, zelo različne perspektive uh, vidika obravnave, očišča obravnave same kompetence. Imamo čisto politično ekonomski vidik, ki ga zlahka imenujemo kar neoliberalni koncept šolstva ker in to, to, to bi je v oči, to boste malo prepoznali, če poznate ABC neoliberalizma, skratka izobraževanje kot javna dobrina se pretvarja v, v, v privatno dobrino, individualno dobrino in izobraževanje kot tako postaja podporni sistem gospodarstvu. Vse vse celo, celokupni izobraževalni sistem služi gospodarski učinkovitosti in, in privatnim interesom najkom, najkompetentnejših, recimo tako temu. No, in zadnji argument, um, zato ker ti, ti dokumenti zelo slikovito predstavijo neko izvorno težavo, po moji sodbi, uh, ki se tiče samega koncipiranja znanja kot kompetence. In ta težava je v stokovnih dokumentih uh, pač nekoliko zabrisana in zamegljena, še zdaleč pa ni odpravljena, um, Ravno v teh najbolj ponesrečenih izjavah teh dokumentov lahko um, uvidimo neko izvorno težavo, ki se tiče same problematičnosti in protislovnosti koncepta kompetence kot take. Um, No, še neka moja osnovna teza, kako se bomo prijeli teh uh, prvih evropskih dokumentov, je naslednja, da je, da v njih, uh, da v njih treba videti pač neko politično, ekonomsko perspektivo ali ideologijo evropsko ali pa sprejeto, ki je pač uh, neoliberalna definitivno. Po drugi strani pa, je, pa so sami ti dokumenti skupek... Uh, skupek strokovnih, pedagoških lastnih advokator in, in, in pedagogi legitimirajo te koncepte in te dokumente na povsem drugačen način, kot, kot bomo videli kasneje. Ne. Skratka, ti pedagoški argumenti načeloma, navidezno, nimajo nikakršne zveze z neoliberalizmom, ampak se tiče neke, jaz jo imenujem izvorna pedagoška ideologija, ki je obremenjena predvsem z z individualizmom, a pa nikakor pa ne z neko gospodarsko učinkovitostjo. Ja. Um, okay, to, toliko za vod. Skratka, zakaj gre pri kompetencah, uh, Če ste prebrali m, uh, tale abstrakt, ste videli, da, da gre za, za, za neko univerzalno, revolucionarno odkritje, ki se vse bolj uveljavlja v, v m, celokupnem šolstvu, tako evropskem kot slovenskem in vse bolj prežema standarde kurikularnih vsebin, učnih, študijskih in raziskovalnih ciljev ter didaktičnih strategij. No, v slovenskem prostoru se je ta način dojemanja znanja najbolj očitno uveljavil v visokem šolstvu z vedbo boljonske reforme. Cilji posameznih študijskih predmetov in programov so clej imenovani prek nabora kompetenc, Ki jih posameznik lahko pridobi na izbrani študijski poti. Skratka, cilji niso več določeni po nikakršnem znanju usvojenem, tem več po lastnostih, ki jih dobi posameznik, ko predpostavljamo usvojito znanje, skratka kaj zmore posameznik narediti. In to je edina opredelitev zdajšnja študijskih ciljev, skratka visokošolskih ciljev. No, a domet vse večjega uveljavljenja kompetenčno zasnovanega znanja še zdajšnje omejen samo na visokošolstvo nabor osmih tako imenovanih ključnih kompetenc, nove alfe in omega evropskega izobraževanja, že postaja osnova za posodabljanje učnih načrtov tako srednjega kot osnovnega izobraževanja in celo za posodabljanje programov prečolske vzgoje. Evo, če naj u vodoma postrežem z neko plastično ilustracijo, se lahko tu skličem na članek Stokunjakine zavoda za, RS za šolstvo z naslovom ali lahko govorimo o ključnih kompetencah v vrcu. No, ali lahko govorimo o ključnih kompetencah v vrtcu. Uh, prvi stavki tega prispevka sprekovarjajo sami zase. Odgovor na naslovno vprašanje je vsekakor pozitiven. Do neke mere se uresničujejo že sedaj. Vendar bo treba v prihodnje za sistematično izgradnjo ključnih kompetenc, bla, bla, bla, tako dalje, bom preskočila. Skratka, kompetence tudi v vrtec, uh, jih že imamo, ne. Um, Evropski iz, iz, kompetenčni diskurs. Torej, odkod ne naredno znik kompetenčnega diskurza v evropskem prostoru izobraževanja? S kakšnim ciljem? Uradna potreba po takšnem zaostanku je bila prvič obeljodanjena na Lizbonskem srečanju Evropskega sveta leta 2000, ki je članice in Evropsko komisijo pozval k identifikaciji skupnih ciljev sistemov izobraževanja Evropske unije in k opredelitvi novih osnovnih znanj. Tako le pravi. Evropski svet v Lizboni z dne 23. in 24. marec je sklenil, da bi moral evropski okvir opredeliti nova osnovna znanja, ki naj zagotovi vse življensko učenje, kot ključni ukrep pri odzive v Evrope na globalizacijo in premik gospodarstvom znanja, ter povdaril, da so ljudje največja dobrina Evrope. Uh, no, ta poved domneno že odgovarja na vse vzvezi s kompetenco Kaj je kompetenca, kako čemu. Kaj je kompetenca? Nova osnovna znanja. Kako? V okviru česa, v okviru vseživljenjskega učenja in zakaj? Čemu? Ker so ljudje največja do, dobrina Evrope. Ja. Um, no, besedna zveza Nova osnovna znanja bo v nadaljnih dokumentaciji najprej nadomeščena zvezo nove temeljne veščine. Na to je bo še en leksikalni obrat, ki jo bo vsteličil pod citagmo ključne kompetence. Ki kompetences? Se pravi, ključne kompetence izhodiščno premejo dvojni mandat. Prvič, koliko gre za nova osnovna znanja, to sugerira, da staro znanje več ne zadošča, današnjemu svetu hitrih sprememb pritiče boljša vednost. In drugič, koliko gre za nova osnovna znanja, to hoče reči, da je bolje vednost ključnih kompetenc poklicana na nek dopolnitvi, temveč na mesto starega, danes več nepotrebnega znanja. Um, Svet hitrih spremenk, ki je nasplov glavni argument pri utemeljivanju vseh konceptualnih novosti, je v dokumentacijah predstavljen kot hitro spremenjajoči se svet globalizacije, informacijske dobe, elektronske revolucije, svet gospodarstva znanja in tako dalje. V naslednjem koraku pa se njegovi atributi preslikani na znanje samo. V tem svetu vse znanje hitro zastareva, najpomembnejši pa je pravijo dostop do novih informacij. Znanja pridobljena v šoli in na univerzi, naj bi namreč tako hitro zastarala, da jih morajo <coughs> tako vsi aktualni iskalci zaposlitve, kot tudi vsi tisti že zaposleni, ki svojo trenutno zaposlitev želijo samo ohraniti, konstantno nadgrejevati in dopolnevati z novimi. Toda, ali res vsa znanja hitro zastarajo, naprimer? Kaj, kaj, kako je z matematiko? Kako je z logiko? Kako je z zgodovino? Kako je s filozofijo? skratka to vprašanje je popolnoma preskočeno v tem diskurzu nasploh, pri, ko govorimo o kompetencah. Vzpostavitev ključnih kompetenc pa bo pravijo zadostila naslednjim vseživljenskim in večrasežnostnim ciljem. Drž državljanom bo omogočila osebno izpolnitev, aktivno državljanstvo, socialno vključenost in zaposljivost. Evropsko gospodarstvo pa bo opremila z nenehno inovativnostjo, produktivnostjo, učinkovitostjo in konkurenčnostjo. No, sedaj je na vrsti drugo vprašanje, težje kaj je kompetenca. Vprašanje o kajstvu kompetencije za tvorce teh listih in če antecipiram za pedagoške stokonjake nasploh, ne mara pretežko, zagotovo pa odvečno, nedovolj relevantno, da bi se ob njem bilo vredno posebej beliti glavo. Zdi se, da vprašanje, kaj je tisto, po čemer je kompetenca, tisto, kar je in ne recimo kaj drugega, naprimer pristojnost, zmožnost, veščina, stališče ali znanje, Kompetenčne strokovnjake, strokovnjake sploh ne zanima, predvsej boljih vznemirja vprašanje kako med različnimi kompetencami izbrati tiste, ki so za posameznika in družbo ključne. Zdaj, neposvečen človek bi ob opaženjem utegnil za in se vprašati, kako hudiče lahko komor koli uspe vganiti, katere kompetence pa so res ključne, ne da bi predtem vedel, kaj sploh kompetence so. No, brez težavo, obstoji takšna posebna kompetenca, izmislitvena, ki sama sicer ne sodi v izbor ključnih kompetenc, a omenjenim strokovnjakom omogoča neposredno razrešitev zagate. Poglejmo kako. Dokument, ki se po svoji opisni opredelitvi šteje med konceptualne, z naslovom Ključne kompetence v naznanju temelječem gospodarstvu, prvi korak, ki zbiri opredelitvi in opisu, konceptualni dokument bla bla, bla o svojem že upravljenem delu najprej poroča naslednje. Med drugimi vprašanji je skupina razpravljala o celotnem konceptu temeljnih veščin kot takih. Kaj lahko imamo za glavna področja temeljnih veščin in kako naj bi jih opredelili ter opisali? Čeprav skupina priznava, da so glede konceptu in definicij temeljnih veščin razhajanja in je potrebno nadaljne delo, predstavlja pričujoči dokument prvo temeljno razumevanje tega vprašanja. Aha, da vidimo. Skupina je bitorej razpravljala o konceptu temeljnih veščin kot takih, ugotovila, da za stran kot takih ne poseduje enotne definicije, da v skupini obstruje konceptualne razhajanja, ter nalogo po enotne definiciji prepustila boljšim časom. Na ta istem zborovanju je, izvemo kasneje, sklenila tudi, da bo govor o temeljnih veščinah kot takih posledno domestila z govorom o ključnih kompetencah kot takih, najbrž predpostavljam. Kakor da bi med obema pojmo ima za kako slogovno fineso. Uh, sem mislim, da pripravila, da vidite v je tako absurdna da, in spektakularna, da bi jo verjetno veljalo prebrati, ampak ker, ker smo s z časom preskočimo. Zakaj zamenjati uh, veščine s kompetenco. No, kakorkoli, za začetek se je zadovoljila s definiranjem svojega centralnega pojma kompetence, kot hibridne kombinacije različnih tipov znanj, ki je dostopna in usvojljiva v različnih kontekstualnih okoljih. Ta opredelitev, opredelitev kompetence kot hibrida, ne kot nekega pojma jasnega, je kasneje obveljala za uradno definicijo pojma kompetence. Kompetenca je hibridni atribut, saj vsebuje kombinacijo znanja, veščin in stališč. Osvojiti jo je mogoče v vseh vrstah kontekstov formalno, neformalno in priložnostno, namerno ali nenamerno. Ni stvari, ki kompetenca, ki kompetenca ne reprezentira, jasno. In, in to je konceptualni dokument. Ne? Na to pa skupina brez odvečnega obotavljanja pride k določnejšemu definiranju nekompetence kot take, pač pa ključne kompetence, verjetno prav tako dojete kot take, no za razliko dane prve pa je pomen druge ključne kompetence povsem transparenten. Če kompetenci dodamo atribut, atribut ključna, se zdi samo umevno, da dobimo naslednje. Pazite, ključna kompetenca, kompetenca izpolnjuje tudi naslednje zahteve, je prenosljiva in torej uporabna v mnogih kontekstih in situacijah je večfunkcionalna, ker jo je mogoče uporabiti za dosego različnih ciljev, za rešitev različnih vrst problemov in izvršitev različnih vrst nalog. Zagotoviti mora ostrezan odgovor zahtevam specifične situacije ali naloge in je za vsakogar eden od predpogojev za ostrezno osebno delovanje v življenju, na delo in pri kasnejšem učenju. Z drugimi besedami ima napovedno vrednost za dejansko delovanje posameznika. In zdaj sledi Neverjetno brutalen stavek, medtem, ko ni mogoče reči, da bodo ključne kompetence po samezniku vedno in vseh okoliščinah omogo omogočila uspeh v njegovih oziroma njenih prizadevanjih, mogoče pa je reči, da bo odsotnost ključnih kompetenc pre ali slej privedla v nič manj kot osebni polom. Oseba ne bo dosegla kombinacije treh ciljev. Osebna izpolnitev, vključenost in zaposljivost. Pomnimo ta stavek ker Iz citiranega je dovolj očitno, da tvorci obravnavanih dokumentacij svojega osnovnega pojma, v katerem prepoznavajo neizprostni fatum, bodi si ključna kompetenca, bodi si osebni polom, ne izpeljajo sledeč, sledeč pravilom um, logičnega sklepanja, pač pa si slednjega najprej izmislijo in ga šle na to, po tej izmislitveni gesti, definirajo. Mimo grede, to, to vrstna definicija je povsem izredno diskriminatorična do vseh zdajšnjih in prihodnih nekompetentnih, Saj so osebe brez ključnih kompetenc v njih enoznačno predeterminirane ne samo na svojo nezaposljivost, ali recimo poslovno neuspešnost, pač pa tudi na osebni polom in socialno izključenost, pred katerima jih očitno neščiti nepravna država in tudi nedeklaracija. Kakorkoli besedilo, ki neposredno sledi prav, kar citiramo, cit mu se prav res proponira v funkciji nekega torej. Osnovna definicija. Predlagana definicija ključnih kompetenc se glasi. Ključne kompetence predstavljajo pre, prenosljiv več, večfunkcionalen paket znanja, veščin in stališč, ki jih vsak posameznik potrebuje za osebno izpolnitev oziroma razvoj, vključenost in zaposljivost, ki bi morale biti razviti do, razvite do konca obveznega izobraževanja ali usposabljanja in ki predstavlja osnovo vseživljenskemu učenju. Drugače rečeno, če bi gorne izpeljave pod kriterijem logične argumentacije, bi lahko obravnavali kot ilustrativni izgled klasične logične napake, tautološkega oziroma krožnega sklepanja, kaj te resničnost istega se resničnosti treba šele dokazati, je v njih naprej predpostavljena in nikjer pojasnjena. To je kompetenca oziroma ključna kompetenca, funkcionira kot goljo s katerim je vnaprej zajamčeno doseganje zastavljenega cilja, razlaga v tem, kaj je v pojmu ključne kompetence takšnega, da slednjo naredi za odlikovano sredstvo doseganja tega cilja, pa v tem povsem umanka, tako, tako kot umanka pojasnila, v čem se staja razlika med veščino, znanjem in kompetenco. Skratka, vse, kar je iz gorej navedenih izpeljav moči ščrpati glede pojma ključnih kompetenc, je zagotovilo, da jih za razliko od nekdanjih osnovnih znanj odlikuje izdatna uporabnost in multifunkcionalnost. Na zadnjo potrebno se može identificirati, katera znanja in večine so danes, se danes zdijo najbolj uporabne pri doseganju kombinacije treh ciljev, toliko bolje, če se identificirajo tudi tista, ki bodo uporabna šele jutri in dobili bomo, se znam, novih osmih osnovnih znanj. No, kaj to pomeni definirati um, kompetenco skozi osnovne tri cilje? Vam bom plastično prikazala, ilustrativen zgled je matematična kompetenca oziroma števli, številska predstavljiva, predvsem, ki pravi takole, cilji, ki jim služi številska predstavljivost. Odslej. Osebna izpolnitev, številska predstavljivost prispeva k osebni izpolnitvi in razvoju. Dobra številska predstavljivost lahko predstavlja vhodna vrata v aktivno družbeno in državljansko življenje. Ok, to še, naj najše. bo. Naj bo. Posebej za ogrožene ljudi lahko, na primer, pravilno vodenje hišnega proračuna znatno prispeva kakovosti življenja. Še več, pomankanje številske predstavljivosti pogosto spremlja občutek manj vrednosti in zadrege, ki ljudi vodi v umik od določenih dejavnosti ali položaje v njihovih skupnostih, katerih bi se sicer lahko udeleževali. Socialna vključenost. Določene dejavnosti in pravila v družbi so odvisno od dobre številske predstavljivosti, bodi si, da gre za osebno korist posameznika, nakupovanje ali za korist družbe, naprimer izpolnjevanje davčnih obrazev. Zaposljivost meri na svet, ki je danes izražen v številkah. Skratka, iz, te, iz tega opisa, čemu naj odslej služi matematika, lahko razberemo predvsem to, da je na vsebnem nivoju zreducirano na financijalizacijo gospodinstva, na socialnem nivoju, pa na, na, na podrošništvo in um, birokratsko opravljanje državljanskih dožnosti. No, ampak vrnimo se k temu, kako zdaj iz, iz manjka pojma kompetence, določiti osnovne kompetence. Ne? Logika tega diskurza je očitna. Ni znanje merilo za izbor kompetence, temveč nasprotno kompetence so merilo za izbiro znanja. A tu se pojavi nova težava, kako iz neskončne goščave partikularnih in konkretno uporabnih znanj in veščin, iz katerih se v onih listinah izhaja, izuzeti tista, ki so najključnejša. Kako eden izmed avtorjev, sicer jih več obravnava ta, ta, to težavo, našteva več kot deset tisoč kompetenčnih indikatorjev, skor kompetenco na zadnje lahko zvedeš na milijardo partikularnih eh, zmožnosti uporab znanja. Kako zagotoviti, da kaj ključnega slučajno ne obtiči zunaj? In predvsem, kako v, izje, v izuzemanju ključnega izuzeti še tisto, kar bo kot tako zaobstalo šele jutri? Na tem mestu se tvorcem Evropske izobraževalne politike posreči, to je treba priznati, neka ingenjozna rešitev anticipirane težave, to je težave metodološke slabene skončnosti, pred katero se je bila potihoma znašla, v tem, ko je izuzemala partikularne ključne kompetence. Poleg sedmih običajnih ključnih kompetenc naslednjih, sporozumevanje ali komunikacija v maternem jeziku, sporozumevanje komunikacije v tujih jezikih, števljivska predstavljivost, informacijska IKT um, kompetenca, samo inicijativnost in podjetnost, ključna kompetenca, medosebne in družbene kompetence, kulturno zvest in izražanje, in pazite, se na seznam osmih namreč plasira tudi takšna posebna, nadkompetenčna kompetenca, ki ne denotira ničesar drugega kot same sebe, razpotegnjene ad infinitum. To je, denotira zgolj oziroma celo, odvisno od ozira obravnave, svojo lasno autogenezo, genezo kompetenčnega subjekta. Ta posebna kompetenca se imenuje kompetenca učenja novih kompetenc ali krajše, učenje, učenja in sljednja pod seboj ne subsumira samo celo, celokupnega seznama vseh aktualno že znanih kompetenc, marveč tudi celoto vseh tistih možnostnih kompetenc, ki bodo morda zaobstale šele v prihodnosti. Uh, zdaj, Žal mi je, pozabila sem eno knjigico vam prinesti, ta kompetenca je tudi prav tista, o kateri se največ govori, teoretizira, obstajajo teorije eh, najrazličnejše, didaktične strategije učenja, učenja in kognitivne, neuroznanstvene utemeljitve tak, takšnega procesa, predvsem pre to drugo. Um, skratka, jasno je, da je to Kompetencija je tako ali tako, kot bom skušala pokazati nek transcendentalen koncept, ampak učenje učeneja je pa transcendentalija trans, vseh transcendentalij. No, po drugi strani pravo, ta kompetenca učenje učenja na najbolj eminenten način izpriča tisto spremembo, ki se je s prehodom v družbo znanja primerila v načinu obravnave znanja in njegovega dojemanja. Ta spremenjen odnos do znanja se kaže tudi v prepričanju, da je danes najbolj pomembno pridobiti znanje o tem, kje najti znanje. Na znanje se gleda kot na nekaj, kar je preprosto shranjeno v številnih bankah podatkov in do česar lahko pridemo s preprostim pritiskom na računalniško tipko. O tem pa, kako je znanje tja prišlo, denimo se nišče več ne vpraša. Pomembno je le, da vemo, kje znanje najdemo in da ga lahko uporabljamo. Tako pozabljamo, da je znanje predvsem nekaj, kar je treba odkriti, proizvesti, razviti in si prisvojiti. No, če sklenemo iz vsega do zdaj podanega, si še vedno ni moč razbrati, v čem se staja bistvo kompetence, razbrljivo pa je, kako se kompetenca tam proponira. Kompetenca imenuje, zdaj jo definiram jaz po svojih najboljših zmožnostih in kompetentnostih, kompetenca imenuje presežek uporabnosti znanja nad njegovo neuporabnjostjo, v kateremu naj bo odslej finaliziran celokupni sistem izobraževanja. Dejansko to pretvrijujejo tudi nekateri bolj dodeleni slokovni prijem, prijemi definiranja kompetenc, ki kompetence definirajo kot zmožnost za poklic, uh, kompetence ali zmožnosti so poklicno transverzalne, trans, to je tisto, čem vam govorim, transverzalne in, leh, in lahko jih prido, opredelimo kot izkazene temeljne zmožnosti posameznika, da učinkovito uporablja svoje sposobnosti in znanja pri dejavnem obvladovanju okolja, okolja njegovem spreminjanju in prilagajanju okolja sebe in obratno. Skratka, če skrajšamo, kompetenca je naknadno v sloki definirana kot zmožnost učinkovite uporabe znanja, težava pa je v tem, da seveda zmožnost kot taka še zdaleč ni jasna, kaj je zmožnost in kako se dosega zmožnost. Ne? Mogoče je razlika med kompetenco in zmožnostjo kot tako ta, da ima zgodovina tematiziranja in koncipiranja zmožnosti, svojo teoretsko zgodovino, za razliku od kompetence, ki niti ne skuša utemeljiti svoj lasni kompete, koncept. Sicer je pač, če, če, če bi kompetenco prevali v filozofski jezik, bi jo prevedli kot uh, zmožnost. Uh, no, kar pa kompetenčni diskurs o tem implicitno predpostavlja, je domneva, da je znanje, znanje nasploh na nasploh možno oduzeti njegovo še neuporabno plat. Njegovo neuporabno oziroma pravim še, zaradi tega, ker je vsako znanje v svoji prvi instanci, momentu učenja, prisvajanja še neuporabno. Koliko je v teku njegovega prisvajanja? Je še neuporabno. Skar, skar. Zaradi tega uporabljam ta še. Lahko pa rečemo, da je um, znanju nasploh. Je predpostavka kompetenčnega diskurza, da je znanju nasploh moč oduzeti njegovo nasploh neuporabno plat in se tako dokopati do čiste destilirane kompetence, ki se jo na to samo še spakira v tisti večfunkcionalen paket znanja, veščin in stališč in prenese naprej. Ali če stvarno timo iz nasprotne smeri, osnovna pedagoška stava kompetenčnega diskurza se staja v domnevi, da je kompetentnost neposredno poučljiva, se pravi, da je zmožnost uporabe znanja moč poučevati mimo in neodvisno od njegove, njegovega še neuporabnega značaja, kar med drugim pomeni mimo in neodvisno od starih osnovnih znanj. Ali artikulirano recimo temu bolj sofisticiranem filozofskem jeziku, pedagogika kompetenc prevzema, da je um, moč, zmožnost proizvajati učinke mimo in neodvisno od poznavanja njihovih vzrokov in dalje, da je ta stvar čista moč proizvodnje neposredno poučljiva, prenosljiva. Če zdaj strnemo uh, definicijo, ki smo jo, ki smo jo per razbrali iz uh, kompetenčnega diskurza v eno formulo, pridemo do naslednjega. Znanje nasploh minus očtevek neuporabno znanja je kompetenca, Čista zmožnost uporabe znanja. Uh, še nekaj besed o konceptu seživljenskega učenja, preden gremo na drugi del predavanja, kot procesa v okviru katerega se odvija realizacija kompetence vseživljensko učenje je skupna formula v, v okviru, v katere se lahko združijo vse vrste učenja in poučevanja. V vse vseživljenskega učenja v praksi pomeni, da vsi učinkovito delama skupaj in sicer kot posamezniki in v organizaciji. Um, mimo grede lahko še omenim, da, da, da vsi ti koncepti govorijo o posamezniku, ne glede na njegovo starost. Bodi si naj gre za malčka otroka, osnovno šolca, srednje šolca, študenta, doktoranda in tudi organizacije neformalne, podjetniške, vse to se smatra kot popolnoma identični subjekt, za katerega je tudi značilna neka konstantnost biti v procesu. Gre za učeči se, učeči se subjektu, učečo se organizacijo. To so novi koncepti, nasploh tudi v menadžmentu boste srečili, učeča se organizacija. Skrka o subjektu in um, podjetniku in, in ali, ali otroku, skratka tistem področju, ki je, za katerega vemo, da še ni formiran subjekt, da še nime subjektivitete, ne, govorijo na povsem identičen način. Bi, bi že zvi? Ja, ja, ja, apsolutno, Ne, ne, ne, živali pa ne, ne, ne. Živali niso zaenkrat še del informacijske družbe, ampak do nedaljnega, kvečemo kiborgi, to, to, to bi prej našli, ampak nismo še tam. Živali mislim, da so zaenkrat za nekompetentni. Ja, prej o bonem stavku, brutalnem stavku, ki vzključuje vse nekompetentne, se velja v resnici vprašati, kako pa je subjekti, ki niso naravi sposobni kompetenc, ne, učinkovite uporabe znanja. Duševno moteni, kakorkoli moteni, ne, ali pa invalide. Skratka, ti so vneprej obsojeni na osebni propad, socialno izključenost in nezaposljivost. No, m, za enkrat če ne, samo stvar je, stvar je v dokumentih legitimirana. Gre za nek proces, za katere materialne učinke pač ne moreš počakati, pokazati s prstom, ampak jaz mislim, da je, da, je, da ta stvar je na delu, vsekakor ob vsej demokratizaciji sistema. Um, no, vseživljensko učenje. Uh, ob tem velja povdariti, da je ta sintagma vseživljensko učenje svoj čas, v času ko je bila skovana, implicirala precej drugačne pomenske konotacije od današnjih. Koncept vseživljenskega oziroma vsež, uh, učenja oziroma izobraževanja je namreč v 60. in 70. Uh, zasnoval in promoviral UNESCO, Njegova konceptualna podlaga pa je bila humanistično pojmovanje dobrega življenja in z njim povezana izraba prostega časa. Temeljna razlika med nekdanjim in zdajšnjim diskurzom vseživljanskega učenja pa se staja v tem, da je slednje nekdaj označevalo domeno posameznikove svobodne izbire, se pravi eno izmed možnih odločitev odraslega človeka o tem, kako bo izrabil svoj prosti čas, danes pa je prav nasprotno predpisano, se pravi preskribirano in zapovedano kot Neizbežna in celo eksistenčna nuja. Vse izrabe tako prostega kot delovnega časa posameznika in ni odvisno od volje ali izbire posameznika. Skratka, posameznik se mora, če hoče sploh preživeti ali biti del družbe, ideološko gledano, ne nehno in posot učiti. Vse učenje vidi vse učenje kot brezčiven kontinu, od zibelke do groba. Zkratka, od zibelke do groba je posamezniku zapovedano, um, zap, zapovedana prisila kompetence, oziroma lahko bi jo prevedli, s, s tem bi se neko drugo filozofsko področje, ki ima svoje temeljitev v novih konceptih. Posameznik se mora neprestano samouveljavljati, ker kompetenca je to. Kompetenca je privatna, privatni razvoj svojih lasnih in nikogašnjih drugih pretenzi. Ne? Skratka, kar je po samezniku zadano, preskribirano znotraj nortek vse učenja, je brez šiven kontinuum, brez začetka in brez konca samo uveljavljanja ali pa samo realizacija. In na to se danes navezujejo, zelo navezle na to vsi ti koncepti, ki so danes v, v sodobni razvojni psihologiji, nevroznanosti, pedagogiki, predvsem pedagoški konstruktivizem, tako se temu reče, koncepti, ki, ki uh, um, operacionalizirajo koncept refleksivnosti. Gre za koncepte, kot so samokontrola, samo ocena, samo evaluacija samoupravljanje, samorealizacija, samodiscipliniranje in takih autoreferenčnih je, izrazov je dejansko že in knjig tudi takih debelih bukev o tem, kako se to počne na, mi, na milijone. To je najsodobnejši koncept zadnjih 20 let, um, koncept samo, po, samonanašanja subjekta. Skratka, um, imperativu vseživljenjskega učenja lahko predstavimo tudi kot imperativ uh, življenske samoregulacije, samoregulativno učenje uh, je, je osnovnost in No in tu lahko opazimo neko zanimivo tautologijo. Samo vnemno, da se bo evropska družba posrej morala učiti vse življenje kontinuirano in brez prekinitve, ne da bi se na tej poti kadarkoli česa naučila, se se vendar že izhodišno odrekla vsaki možnosti in pretenzi po formaciji kakršnega koli dovršenega znanja. Ne, Skratka, oboje res. Ta diskurs na nek način izreka resnico v sami sebi. Ne? Ok, s tem končujem prvi del in, uh, in grem na drugi del, kjer bo uh, vodilo uh, naslednje vprašanje. Vprašajmo se, kako to, da je pedagoška stroka vseh evropskih dežel nasedla kompetenčnemu diskurzu. Kako je možno, da je kupila nekaj, kar se samo prezentira kot povsem zmedeno, nedefinirano, ceno, neprištevno? zakaj kompetencem takoj brez posebnega odpora ali sploh kakšnega zvomljenja na dobrodošlico. No, Trdim, da gre za nenadejeni uspeh kompetenčnega diskurza v mediju pedagoške stroke pripisati dvema medsebojno se dopolnjujočima dejavnikama. Prvič, dejstvo leksikalne sugestivnosti in kratne semantične netransparentnosti izraza kompetenca in drugič, obljubi neposrednega prenosa in doprinosa nevednosti pač pa presežne uporabne vrednosti znanja nad njegovo neuporabnostjo. No, glede prve traditve um, leksikalne sugestivnosti, lahko izpostavim naslednje. Uh, kot je pazilo že ogromno avtorjev pri nas to problematizira zlasti uh, Damjan Štefanc, pojem kompetence v pedagoškem prostoru opravlja funkcijo mantre, takšne posebne magične formule, katere smisel sploh ni v denotaciji, česar že, pač pa isključno v konotaciji vrednostno pozitivnih pomenov. Jasno, vsi bi bili radi kompetentni, in njihče enoče biti nekompetenten. Trivialno. No, za stran uh, drugega vidika popularnosti kompetenc, ki je po mojem še bolj zgovoren, pa lahko izpostavim naslednje. V očitku neuporabnosti, ki ga nova osnovna znanja naslavljajo na stara, je moč prepoznati točko, v kateri se kompetenčni diskurs zlije ne samo z neoliberalno paradigmo šolstva, tem več predvsem z neko staro in dobro znano zdravo razumsko logiko, lasno predvsem pedagoškim sokovnjakom. Tem kompetenčni diskurs obljublja predvsem dokončno realizacijo neke izvorne in temeljne pedagoške fantazme. Fantazme učenčevega neposrednega doseganja ali celo neposrednega imetja takšnega aktivno-kreativnega znanja, ki bi več ne bilo obremenjeno s prenosom in reprodukcijo neživljenskih in neuporabnih vednosti ter z učenčevim zgolj pasivnim sprejemanjem teh. Smatram, da so k omenjenega fantoma bila in še vedno so finalizirana vsa teoretska prizadevanja in konceptualni podviki pedagoške stroke zadnjega stoletja ne glede napisano raznoterost konceptualnih izhodišč, s katerim je posregla pedagogika 20. stoletja. Natančne da se v točki omenjenega fantoma srečajo in si padejo v naročje vsi medsebojno tako divergentni pedagoški fenomeni, kot so pragmatizem, progresivizem, pedocentrizem, behaviorizem, konstruktivizem, reformizem, okultna pedagogika in manca košir. Skratka, sugerirati hoče, da gre v omenjeni fantazmi in pretenziji po njeni realizaciji, prepoznati generator konceptualnega aparata sodobnega pedagoškega in univerzuma in da zato, zato, ker ima gre za realizacijo istega fantoma, kompetenčni diskurs kljub vsej svoji nejasnosti v dosle generirani pedagoški prostor padi tako kot kot tata na mamo, ko njegov apsolutni komplement. No, To, to sugestijo hvaležno podpirajo tudi ugotovitve Bimensa in drugih, ki jih analiza vzrokov popularnosti koncepta kompetence privede do sklepa, da je logika kompetence že upisana v vrsto sodobnih pedagoško-didaktičnih pristopov. Ti pristopi pravijo imajo v osnovi isti skupni imenovalec kot koncept kompetence, ne glede na odsotnost jasne definicije pojma kompetence. Tako ugotavljajo. Dan danes ni težko najti raznovrstnih podatkov, in informacij, informacij, večji problem je postalo... Ne, to ne bo to. Ah, uh, nimam, nimam, pardon. No, uh, BIMANS v osnovi pravi pojmi, kot so, da samoregulativno sodelovalno in projektno učenje se lahko sicer med seboj razlikujejo, to, da podobni so si in kompetibilni s kompetenčno zasnovanim izobraževanjem, prav v tem, da njihovo primarno poslanstvo ni več prenos učnih vsebin. Namesto tega se osredotočajo na to, kako učenci sami so konstruirajo v kontekst postavljeno znanje in se skozi to, v sedolovanju z drugimi, učijo učiti. V določenem obsegu torej popularnost kompetenčnega diskurza utegne biti le primerek starega vina v novih steklenicah. Skratka, nas o nezadostnosti starih znanj, to je splošno izobrazbe, in zahtevi uspostavitvi novih, boljših, uporabnejših znanj. Ni bilo treba čakati ne lizbonske strategije, ne kakšne koli politično, ekonomsko zainteresirane pobude. Zahtevo po drugačni šoli, drugačnem didaktičnem pristopu in tako dalje, artikulira že dolgo sama pedagoška stoka. Poglejmo konkretne. Govorečna sploh je v uvodoma moč upeljati štiri osnovne očitke, s katerimi se sodobna pedagoška stoka, v tem ko osmišlja svojo odlično sodobnost v razmerju do slabe tradicije, Postavlja zoper nekdaj utečene, danes že zastarele vsebine sebine znanja, še zlasti pa zoper tradirane metode poučevanja. Problematizira se predvsem naslednje. Prvič, faktografsko znanje, poznavanje dejstev, podatkov in tako dalje in njegova neživljenskost ter neuporabnost. Evo, je en primer citata. Dan Danes ni težko najti raznovrtnih podatkov in informacij, večji problem je postalo izjemno hitro naraščanje to so pedagogije, se razume, ne, uh, ki bodo takrat, ko bodo naši osnovnošolci iskali zaposlitev že krepko zastarele. Prav zato je postalo bolj kako to, da si učenci zapomnijo čim več o sebi pomembno to, da znajo ravnati z podatke. In uh, tako dalje, skratka, vidite, kaj je predpostavljeno. Uh, upam jer bomo si postavlja kasneje. Drugič, zahteva po na pamet, gola reprodukcija, nič kreacija. Tretjič, to so stvari, ki se problematizirajo, tretjič, transmisijski in frontalni modus poučevanja, poučevanja od učitelja k učencu in četrtič, pasivnost učencev, se dio poslušajo, memorirajo in reproducirajo. Tule en primerek, ki zgoša omenjene tri uh, očitke. Tradicionalni načini poučevanja, ki navadno vzdržujejo paradigmo od zgore na vzdolj, ko učiteljica posreduje informacije, učenici in učenka pa jih sprejemata, uh, spostavljajo učence v ulogo pasivnih objektov iz procesa, memoriranje je glavni proces, ki ga morajo opraviti učenci. Skratka, gre, gre za... Uh, pedagoški esej iz leta 2004 z naslovom no, nove kompetence Informacijska družba 21. stoletja. Uh, no, pri številnih predstavnikov sedobne pedagoške stoke so dalje izslediva naslednja popularna naziranja. Najprej prepričan je, da znanje hitro zastareva, torej, kar je bilo včeraj še res, je danes domnevno želaš. Dalje, neredko je močna leteti na moralizirajoče opaske, češ nekdani način poučevanja, ki je učitelja postavljal v superiorno vlogo, je bil avtoritaren in nedemokratičen. Tule primerek ne bom ga brala. Um, še več, izsledljivo je tudi prepričanje, da znanje tako ali tako ni nič takšnega, kar bi učitelj sploh lahko učencem posredoval. Zakaj znanje najbi si vsak posamični učenec skonstruiral k večjemu sam? To je tako imenovani pedagoški konstruktivizem, katerega osnovna snava je prav ta, o kateri sem um, pravkar govorila. Se pravi, trud, ki ga učitelj utegne investirati v transmisijo znanja, je boj, da v vsakem primeru zastonjski. Nadalje pravijo, igra posredovanja in sprejemanja znanja učence postavlja v pasivno vlogo, zgolj sprejemajo in reproducirajo, kar im učitelj pove in to je, soglasuje vsi pedagogi, zelo slabo. Ker so učenci dalje pasivni in se morajo učiti na pamet, so med drugim tudi preveč obremenjeni, kar nadalje vodi k njihovi nesreči in traumatiziranosti. Dokaz Mate Tule iz leta 2010, gospod Novaks, pedagoškega inštituta, ustvari dokument uh, o prenovi slovenske šole zelo obsežen dokument, kjer poroče... Kako? Ej, uh, pozarim bih, je preveč, da bi si jih zapomnila. Uh, to, to je starešina pedagoškega inštituta. Kako? Bogdan, Bogdan, Bogdan Nova. Um, No, takole se še danes govori o preobremenjenosti učencev. Um, za povrh pasivna vloga učencev slednjim boj, preprečuje slehrno ustvarjalnost, kritičnost in avtonomnost. No, sljene sem dala neko didaktično schemo uh, profesorja, bivšega profesorja didaktike z FFUL um, Adamič, Um, ki povzema osnovi to, o čemer sem zdaj govorila, tako da ni treba brati. No, izoslejna znanjenega je nemara že jasno, da je implicitni predmet problematizacije sodobnega pedagoškega mm, diskurza predvsem znanje samo. To je splošno izobražvalne znanje. Klasični koncept izobrazbe, ne glede na to, ali sledimo antični, srednjeveški, renesančni, razsvetljenski, humanistični različici, Vse je označuje dovršeni proces formacije še neformiranih individumov, ki se dogaja kot zunanje posredovanje v danih objektivnih in univerzalno vljavnih znanj. Že odtot, sledeč najsprošnejši opredelitvi. ideje izobrazbe je evidentno, da so zgore izpostavljeni očitki sodobnih pedagogov napereni predvsem proti konceptu splošne izobrazbe. Prav tako ideja iz obrazbe je očitno nekompatibilna tudi z velikimi dosežki sodobne didatike izpostavljenimi v tele tabele. Kakorkoli, desu, da se sodobna pedagoška teorija in praksa predstavlja klasični ideji iz obrazbe, pravzaprav prav sploh nikakor posebna novost. Saj um, to, to tezo pravzaprav prav, uh, formulira um, vse skozi tudi sama, kar pa je v tem ostaja prikrito, so specifične implikacije, ki jih takšno, z, uh, takšno zapredstavljanje proizvede z ozirom na tiste učne cilje, ki si jih sama postavlja. In ti učni cilji naj bi bili nad splošno izobraževalni, kompetenčni. Kompetenca je nekaj, kar se že preko je, je v vseh pogledih boljša od uh, klasičnih konceptov izobrazbe in, in znanja samega, ne, se razume. No, zdaj, če preletimo še osnovne mm, epistemološke prijeme mm, sodobnih pedagogov, um, lahko gremo po dveh poteh. Najprej izhajajoč iz tega, kako se dojema znanje in uh, na to iz tega, kakšne so popularne sodobne uh, didaktične metode, učne metode. No, kaj, kaj skuša povedati stroka v tem, ko pravi, da znanje ni dovolj? Klasična izjava. V eni izmed variant, brško najslovitejši, se sporoča naslednje. Učenčevo znanje predstavlja najnižji spoznavni učni cilj, predvsej bolj pomembno kot znanje je učenčevo razumevanje, še pomembnejša je na to uporaba, pa analiza, na to še sinteza, naj, naj, najpomembnejša je na zadnje vrednotenje. No, pravkar nanizena gradacija spoznavnih modusov ustreza Slovitovi Blumovi taksonomiji, to vsi pedagogi, ki jo vsi pedagogi poznajo, to je njeni popularni verziji. Pač, ta stvar zgleda nekako takole. V, v sem jo našla. Skratka, najnižji učni cilj je knowledge, znanje. Uh, no, kako je v njej intendirano razumljeno znanje? Celotna taksonomija predstavlja behavioristično zasnovani model klasifikacije kognitivnih obnasanskih veden posameznika po kriteriju njihove kompleksnosti. Ta taksonomija in podobne taksonomije so se delale predvsem kot učni pri učiteljem, kako zasnovati pouk. Za to In zdaj, um, klasifikacija kognitivnih vedenj se temu reče, ne skratka, sploh ne gre za obravnava znanja kot takega, tem več. Um, obravnava znanja z perspektive procesa, ki se dogaja uh, znotraj posameznika, uh, posameznikovega kognitivnega aparata, ali kaj. Um, No, znanje je intendirano kot gola zapomnitev objektivnih dejstev, to je priklic dejstev, podatkov, izrazov, simbolov, pravilnim postopkom doseženo prek mehanskega reproduciranja zunanih dejstev. Tako je Blum sam tematiziral je najnižjo stopnjo um, znanja. Uh, skratka, tista zapomnitvena vednost, ne? Uh, reprodukcijska vednost. prek učenja na pamet. Uh, jasno, uh, tako dojeto znanje se situira na mesto najnižje taksonomsko stopnje kognitivnega vedenja, sicer, no? Zdaj, resnici na ljubo Blum sam, ko je to počel, resnici ni klasificiral, pač pa je govoril m, predvsem o razredih in ni risal hierarhije, ampak m, to pač ni preprečevalo njegovim pedagoškim naslednikom, da ne bi v njegovo tematizacijo unesli nekaj m, ne epistemološkega, pač pa normativnega vrednotenja in m, izrisali m, m, takšno le hierarhijo, ki je danes pač m, izenačena z Blumom samim. No, kljub temu, naj si bo razredi ali stopnje, dejstvo staja, da je po očitno možno imeti znanje, ne da bi to znanje kakorkoli razumeli. Ne? Kaj šele uporabili ali vrednotili? Zdaj, uh, mogoče mimo grede opomba, da obstoji neka vednost pred slehernim razumevanjem, to je, to je teza, ki je še zlasti, uh, še zlasti uh, v naših filozofskih krogih, psihonalitičnih, pač vredna filozofske obravnave, ampak <laughs> razčistimo, da Blum je bil res, da psiholog ni pa imel nikakšne no, ni zveze s psihonalizom, tako da ta izjava, da obstoji neka vednost pred slehernim razumevanjem, ni v sebi ne vseboje no, nobene dialektike, Um, gre preprosto za predpostavko, zadnja predpostavka je v končni instanci beh behavio behavioristična, takšna, da predpostavlja prazno škatlo kognitivni aparat subjekta, ki pač doživlja uh, procese. Kognitivni subjekt sam pa je neka unaprejšnja stava, ki, ki, ki ni nikoli nikjer tematizirana. Um, no, uh, kakorkoli, ko je um, fragmentiranje znanja. Na razrede je že poteklo, ni ne mogoče, da se, um, da se odslej to fragmentacijo obravnava z ozirom na uh, vrednostne opredelitve. Skratka, knowledge znanje, najnižji tip znanja, vrednostno intendirano, vrednotenje, najvišji smoter uh, izobraževanja. No, um, to da zdaj, če obrnemo perspektivo in gremo iz uh, um, Ne, pogledamo, če gledamo iz te perspektive znanja, pogledamo, kaj se zgodi z ozirom z, z, z, na znanje in uh, učne metode. Skratka, ukolikan je znanje dojeto kot najnižji izobrazbeni cilj, ukolikan se, se, se namrezi samo umevno, da bodo pedagoška utolikan, se namrezi samo da bodo pedagoška prizadevanja, odslej finalizirana k čim prejšljenju doseganju višjih učnih ciljev. Ne? uporabi, analizi, sintezi in vrednotenju. Vprašanje je samo še kako takšen podvik ispeljati. No, za dejansko odpravo spročno izobraževalnega znanja iz izobraževanja je polje knjigove degradacije potreben še nek dodatni pedagoški manever in sicer iznajdba novih poučevanjskih praks, takšnih posebnih didaktičnih in nučnih aktivnosti, ki, bo, ki bodo učence domnevno uspodbojali k neposredni usvojitvi vrednostno višjih spoznavnih stopenj. No, in uh, predpostavljam, da ni potrebna izdatna v tega, da takšnih metod uh, kreativno aktivnih ne manka. Sem spadajo recimo metoda ustvarjalnega reševanja problemov, izkustvenega, timskega, eksperimentalnega, terenskega dela, učenja prekiger, simulacije in tako dalje. Skratka, če gremo po, pot, po tej poti in pogledamo, kako se je v zadnjih, recimo, 60 letih uh, dojelo znanje zvotej predagoške stroke, vidimo, da njegova stratifikacija, klasifikacija ne, na više in nižje stopnje uh, samoniklo proizvede nove učne metode. Ne, takšne, ki pred vidoma neposredno pripeljajo v usvojitev višjih uh, izobraževalnih ciljev. Ne. No, zdaj, če gremo po drugi strani in gledamo stvar iz gledišča ustvarjalnega reševanja problemov in ostalih kreativno učno-poučevanskih praks, lahko konstatiramo da um, te, te prakse, te metode druži isti simptom. To je, vse didaktične pogruntavščine sodobne pedagogike, pedagogike implicitno zavračajo eno in isto pedagoško stvar, ki se vzpostavlja in kaže v luči dveh obrazov, to je učiteljevo frontalno poučevanje z ene strani in z druge učenčevo pasivno učenje na pamet na način reproduktivnega memoriranja. In zdaj, kot pomnimo, obsojenja vredne poučevanske prakse so po koncenzu vseh sodobnih pedagogov tiste, ki vzdržujejo paradigmo od zgore in na vzdolj in tiste, ki postavljajo učence v vlogo pasivnih objektov iz procesa. To je bil krt. Te metode je zato potrebno nadomestiti z domnevno bolj perspektivnimi. No, to li pravi neki citat, ne bom ga brala, ampak na tanko to trdi, kar sem zdaj uh, pouzela. Se pravi, rezultat, do katerega dospemo po tej drugi poti, začenši pri sodobnih povčevanskih praksah, je po vsem analogem prvemu, če tudi je obraten, vzročno uh, prevadnje. Vzpostavitev novih poučevanskih praks samodejno proizvede delitev znanja na nižje in višje stopnje in posledično degradacijo enega izmed njih na raven najnižjega učnega cilja. Rečeno še bolj konkretno, degradacijo, te degradacije presenitljivo deležno prav tislo znanje, ki se po blumu imenuje znanje. In označuje pač vedno doseženo prek zaponitve uh, objektivnih dejstev. No, in z novimi metodami opremljeni načrtovalci in praktikanti sodobnega ciljno naravnanega pouka, sedaj verjamejo, da je določen tip znanja usvojil, usvojil s določenim tipom dejavnosti. primer. Metoda učenja na pamet je domnevno nekaj, kar učencu proizvede zgolj znanje. Drugi tip znanja pa, svo, pa s povsem drugimi in drugačnimi dejavnosti, naprimer timsko reševanje problemov, je domnevno nekaj, kar pri učenceh sproži neposreden prebitek kreativnosti in kritične presoje. No, Z takšnih in drugačnih taksonomij znanj uh, je po blumu nastalo še kar nekaj. Vsaka naslednja se uh, predstavlja kot sodobnejša, a ob enem je pri vseh izsledljiva specifična skupna značilnost. No, ta zadnja, za, zadnja najpopularnejša um, klasifikacija, ki tu ne bom predstavljala, je marzano model, predstavlja dopolnitev Bluma in, uh, in to je ta konstruktivistična paradigma, kjer se pojavljajo ti samoorganizacijski procesi um, in um, sistemi. Samoorganizacijski in samoregulativni sistemi. Um, Tam, tam beseda znanje v celoti zgine. skratka Tam več sploh ni govora o znanju kot, uh, uh, kot o tem objektivnem momentu um, univerzalnega znanja. No, mm, za vse te scheme je, um, je lasno prav tako ta ista skupna značilnost simptom Uh, o kateri sem govorila prejle. Tista inertna in čisto zunanja objektivna vednost, ki še ni animirana in ponotranjena po plati učenčevih kognitivnih procesov ali posredovana z njegovim življenjskim iskustvom, se pri vseh plasira na mesto najnižjega tipa znanja, ukoliko se seveda sploh plasira. Sporedno s tem je tudi dejavnost učenja na pamet, mehanskega reproduciranja zunanjih in mrtvih vsebin v sodobni pedagoški stroki deležna največjega prezira in neodobravanja. In dalje, kod odvečno je na dojeto vse, kar se kaže kot obče in abstraktno, mimo učenčevega življenskega ali učno procesnega iskustva. Klasifikacija znanja, ki je v zadnjem desetletju, da nima obladovala slovenski pedagoški prostor, pred prihodom kompetenc, se razume, in služila za osnovo pri koncipiranju učnih načrtov, znanje deli na deklarativno, proceduralno in strateško znanje. Spet tudi ta predpostavlja, da je možno nekatira višja znanja usvojiti mimo in neodvisno od uh, nižjega, se pravi, deklarativnega znanja. Uh, no, če zdaj povzamem, pri vseh sodobnih klasifikacijah znanja ki se vzpostavljajo kot epistemološke podlage pedagoških teorij, je sledljiva nikoli in nikjer tematizirana predpostavljena metafizika, ki znanje deli na bistvo in ne bistvo. Bistvo je z vsako naslednjo klasifikacijo bolj eksplicitno položeno v učenčevo notranjost, v njegov duševni ustroj in znanje, ki se stroki stro, kaže kot ločeno, neodvisno od učenčeve duševnosti, je poslej z vsako naslednjo klasifikacijo bolj eksplicitno, ne bistveno. Skratka, tu gre um, učenčevo notranjost uh, dojet v smislu tistega subjekta, o katerem sem prej govorila. Učenec kot absolutni uh, oziroma uč, učeča se družba kot apsolutna notranjost. Je pa, je pa intendirano kot ideologira notranjosti subjekta, imanence. Še zmerom se tu individum v svoji privatnosti ne izgubi, še, niti slučajno. No, in kako se spodobi za vsako bistvo, znanje, ki je inherentno učenčevi duši, je posleduje to kot trdno, trajno, univerzalno, veljavno in neminljivo. Pa če tudi fleksibilno, se ne smemo postiti uh, zmotiti, uh, kljub temu, da je fleksibilno, je vendarle večno in neminljivo. Ne? Uh, nasprotno pa je dušam zunanje znanje, naj gre za zgodovino matematiko ali univerzalne zakone mišljenja, dojeto kot končno, naključno, partikularno in vse skozi spremenljivo. No, opisano za očečega se subjekta nad vse prijazno in benevolentno pedagoško metafiziko gre pri obravnavi sodobnih izobraževalnih reform vzeti povsem zaresno. Koliko imam še časa? Naj zaključim. Okay. Dobro, tukaj sem imela še pripravljene res čudovite citate, ki prikažejo nekaj never, ne, ne, neverjetno a? Ne, ne, neverjetno domiselnost pedagogov um, in, in uh, opišejo prehod uh, od uh, starih konceptov pred desetimi leti, deklarativno znanje uh, procesualno in strateško do kompetenc, ti citati in uh, pač moja izpeljava opiše sam prehod, kako se, kako se kompetenco neposredno zlila, s čim, seveda ne z nižjim učnim ciljem, deklarativnim znanjem, temveč z, uč, z višjimi učnimi cilji. Brez težav. No, mogoče, um, no, tole je ta citat, ki neposredno priča o tem, piše razdevšek Pučko na filozofski fakulteti ULA, zaradi vse manjše potrebe po zapomnitiv dejstev in deklarativnega znanja in ob kratnem, ne nehnem narašanju njihovega obsega, narašča potreba po obvladovanju instrumentov, orodij, postopkov, s katerimi lahko izbiramo, procesiramo in uporabljamo informacije. Za to vrstno znanje se začenje uveljavljati pojem kompetence. V skladu s tem pojmovanjem bi lahko kompetence poimenovali tudi proceduralno ali strateško znanje. Skratka, deklarativno znanje, puf, izrinjeno, nema ga više. Na, visoko, v visokošolskem uh, izobražovanju. Uh, ok, tudi še en čudovit citat, uh, Dr. Rutar Ilc, ampak ne, spustimo ga, ne, zaključim. Uh, tle je zelo, zelo lepo opisana pedagoška fantazma, kako bojo kompetence v enem samem zamahu rešile, rešile vse, vse imanentne probleme pedagogike in poučevanja. No, če zdaj zaključim in izpeljem pr prva formula kompetencije, če se spomnite, šla takole. Splošno znanje minus moment neuporabnosti znanja je kompetenca. Čista, čisti eter uporabnosti, uporabljivosti znanja. No, druga formula kompetenca izpeljana iz pedagoškega diskurza in iz načina, kako se je kompetenca zlila v pretekle koncepte, pa kompetenco um, dojema na naslednji način. Tisto, kar je od slej, um, tisto, kar se odšteva, zmanjševalec, kar pri obravnavi pedagoško dejete kompetence za sede mesto zmanjševaleca, znanja sploh je zdaj opredeljeno kot zapomnitvena deklarativna vednost, dosežena na način golega, pasivnega in reproduktivnega me memoriranja, čisto zunanjih, neživih, inertnih dejstev. No, to, ta moment bom jaz imenovala moment objek, objektni oziroma objektivni moment znanja, Uh, ki nakazuje predvsem to, da uh, je z njegovo izvržbo odslej posameznik uh, rešen, rešen v sleherne tujosti in naj posameznik odslej v svoji duši kopiči uh, ne neko tuje tu tuje objektivno vednosti, pač pa um, lasno kompetentnost potegnjeno ad infinitum. Uh, druga formula kompetence, kjer takole, znanje nasploh minus objektivno oziroma objektno znanje, moment objektnega znanja, je kompetenca čisto subjektivno, aktivno, kreativno znanje, čisti eter subjektivnosti. No, uh, zaključujem stavkom, da pač obe dve uh, definiciji Imata, če, če, če jih izdružimo, ni potrebna sploh filozofija, dovolj je zlava pamet, ampak toliko bolj uh, z, z, z filozofskimi koncepti zmožnosti in izobraževanja, kako se dosegajo zmožnosti, so uh, zelo očitno protislovne in v resnici kontradiktorne na ta način, da same seme izpodbijajo. Metode doseganja kompetenc, implementiranje v, njihovo kon, v cilj izobraževanja doseganja kompetenc v resnici ne sodelujejo pri doseganju kompetenc, ampak pri doseganju nekompetentnosti. Skratka, povzročajo v resnici opčo nekompetentnost, uh, učeče si družbe znanja, kaj ne rečem. Ok, zaključujem. Absolutno je to je to odličen način, kako delegirati neko državljansko dožnost, ne, ob obče državljanske pravice in socialne, socialne pravice, socijalne države, kako prenesti odgovornost na državljane save. Ne. Sami so si krivi, ker se niso dovolj samo, samo razvijali in realizirali. Ne. Ni, Ampak nov, neka novost je, se upravičujem, povejte do konca. Absolutno, sem, jaz tega ne tržim. Jaz ravno tržim, trdim, da ta šola pod gesli ravno razbremenitve sleherne ideologije. Sleherne, zakaj? Zaradi tega, ker vse, kar zastopa, je razvijanje vsakega posameznika posebej Učitelj ne sme razvijati njega, da, mu ne bi, da ga ne bi ideološko indoktriniral, če uporabim vaš izraz. Razumete, to je neka vrsta nove ideologije, najbolj sofisticirana ideologija, kar se je lahko bila izmislila, ne, Ker svojo lasno ideološko sprenaša na, na same posameznike, hkrati pa, če vzamemo koncept otroka, otrok še ni posameznik, ni subjekt, ne ve, kaj hoče, nima ideologije. Ne. Skratka, to je neka najbolj pervertirana oblika ideologije. Ne. Po drugi strani, ne, pravite, da je, da je vedno že bila to, to um, razbremenjevanje odgovorno, odgovornosti države, ja, ne, ne, glede tistega prvega, ne? Spet je tudi, da, da, skratka, um, prefinjen način, kako potakniti odgovornost države subjektom, delavcem, ne. Je tu spet, uh, je spet nek moment totalne prefi, prefriganosti, kjer se kompetenca pojavlja ne kot neka preprosto m, veščina, a, ali pa nekaj op, operativnega, nekaj, uh, nekaj šimer so posamezniki primoranje v poblagovljanje, ampak kot, transcendentalni subjekt, kot nekaj, kar ga plemeniti, kar je vsemogočno, kar je vzvišenjo, kar je meta, um, gre, po mojem gre za neko totalno sprevrženo novo ideologijo. Mm. To, točno to, točno tamko to. No, in še mimo grede glede neoliberalizma, kompetenca je sicer, vidi, ki sem ga jaz zanemarila, ampak mislim, da je bil očiten vseeno, kompetenca je osnovna variabla, Pri formuli obstaja, obstaja uh, uh, matematična formula človeškega kapitala, human capital. Osnovna variabla je kompetenca. Kompetenca to je seštevek posameznih uh, kompetenc, potem pa pridejo še okoliščine in zadnja, zadnja je celo pridih sreče, skratka, uh, ja, obito flak nekaj takega. To je človeški kapital. Smen. Absolutno. Nobeno od pedagogov ne bo povedal tega, kar sem jaz rekla. In vsak se bo verjetno tudi strinjal z mano. Gre za problem, da teh točk, ki sem jih jaz tle nekako se postavlja, na primer, problem momenta objektivnega znanja in momenta celo oblikovanja subjektivnosti, kako danes je prepovedano vprašanje, ker ti, če, če skušaš oblikovati subjekte, ga s, tem že, ga s tem že posegaš v njegovo privatnost, ga indoktriniraš in tako dalje. Jaz govorim preko prek ovinka, ne, je možno, iz, je možno izpeljati te sklepe. Nikoli, ne, nikoli direktno, no ben pedagog ne bo govoril in zastopal ta stališča, ki sem jih jaz danes kritizirala. Se razumem. In, ja, Ja, ja. Vrjamem, da ne bi, ne vem, jaz nekako stavim, da je na, na, na zavezujočnost izpeljave. Če je ta stvar imela neka, v sebi neko logiko, ki je notranja te temu diskurzu, potem pač to ni moje stališče, ampak sem nekaj izpeljala, jaz, jaz sem stari filozof in verjamem v to, da je, da je možno objektivno znanje. Ne, se pa zaveda da je to tvega nastava danes. gotovo se ne bi mogli prepoznati ampak nismo na, na evropskih dokumentih pokazali, da nikjer ni opisa, kaj je kompetenca v pozitivnem smislu. Vemo samo seveda na nahtanko ko tem govorim, kompetenca je čudovita ampak kdaj pa, kdaj pa izobraževanje ni bilo finalizirano v razvitju posameznikovih zmožnosti. Vse le je bilo, pogledajte antične tekste. Aristotel govori o razvoju potencialnosti, ampak tudi razloži, kako se potencijalnost prek subjektovega utrpevanja, prek vaja in učenja na pamet, še le realizira v neko aktualnost. Od tedaj naprej je posameznik človek zmožen učinkovite uporabe znanja. Pred tem, pred tem procesom utrpevanja, čistega učenja na pamet, čiste vaje, ne, pravi Aristotel pred tem ni možno govoriti o zmožnosti. No, sodobni pedagoški diskurs o teh momentih ne govori nič. Mogoče boš ti potrbila. Jaz sem zaradi tega tako razkurjena, ker opažam, da ne govorijo o tem bistvenem momentu. sem že bila Ja se upravičujem, če sem bila želiva. Se <laughs> Slavno govorimo o tem, da, da, da ti koncepti, da jih ne gre gledati kot neoliberalno zaroto, da pedagogi sami na povsem drugačen način ne vede to proizvedejo. Iz neke, iz neke čisto dobro namerne, dobro, dobro namerne benevolentne. benevolentne. <supra> Jaz, mislim, da... <supra> Jaz mislim, da obstaja. Ja obstaja neka mi bo priznali da obstaja neka benevolentna metafizika pedagogov se zavedamo tega benevolentna od 20. stoletja dalje za otroke pravična prijazna šola ne osvoboditi šole vseh tiranij in tako dalje. Mera, njena je drugačna, se svinjam, se svinjam. Ne, neurologistika, pač oni niso pedagogi, je pa z, v tem trenutku zdaj zadnjih deset let zelo, zelo uh, podporna, pos, podporna stroka, ja, na podlagi kateri se študirajo kognitivna vedenja pa e, e, emotivna inteligenca pri, pri tej samoregulativnem učenju gre za to, kako učenca naučiti, da obladuje stres, e, emocije in pa, in pa mentalna stanja, kako ga s kreativnimi nalogami spodbujati, da se uči pozornosti, ki ga ne prestano. Ne? Skratka, in tle neurologija ima predsečno vlogo. Jasno, neurologija nima zveze s to dobronamernostjo gre za to, kako pa je neurologija uporabljena ne? v političnem smislu. Mm. jaz bom iz tega delal dokler doktrata tako da mislim se strinjam ampak demo še povjem prav s oskrbo. pozitivnega! Meni osebno ali nasploh? Meni osebno, da jih lahko kritiziram. Seveda. Ampak nasploh res nič lepega, nič, nič lepega. Ne, ne, ne mi... Ne, ne, ko, ko me nekdo zaresno vpraša, kaj, kaj sledi iz tega, jaz ostanem brez besed, ker pač nimam nobenega optimizma, res nič lepega ne morem najti v tem, pa sem se trudila večkrat, res ne, ne zmorel. Na vse, svi sem citirala, predšolsko zgoja, ampak to je vse, to, to je vse, to, je, to je me... kompetenci, si smo govorili o človeškem kapitalu, E pa o tem govorimo, da, da izgine iz moment usvajanja ali pa vsaj minimalno obdobje učenja, prisvajanja, znanja izgine. Točno to? ne da bi za to, ne da bi zato, ne da bi zato trud, ne. No, na tanko to sem skušala izpostaviti s tezo o tem, da je cilj, je, je seveda povsem po čudežen, čisti eter subjektivnosti, aktivnosti in kreativnosti subjekta. pozavlja pa se, da same te metode, namesto da bi aktivizirale, pasivizirajo subjekte, razkrajajo družbene odnose in vezi. Ne? Kreativnost prav tako, kakšna kreativnost, se, mislim, a pade z neba kreativnost, ne? kreativnost je možen moment, če le na to ko je enkrat neko znanje že vzpostavljeno kot nek, mo nek moment arbitrarnosti, ne? Kontingent, kontingentne kreativnosti. Ne? V tem pa ko se, tu pa se na nek način komodificira po blagovi samo človeško subjektnost na način, um, na način kognitivnega mišljenja in emocij vsega. Ne? Po drugi strani se ba, ga popolnoma osvobodi, ampak to je tako protislovno Ne more biti, nikoli učenec ni v situaciji, ki bi bila popolnoma ideološko neutralna. Ne? Prvo je treba prid do neke pozicije subjekta. Ne? Zato so te stvari skrajno, skrajno protislovne. recimo, da je moja teza ta, da je da, da, da, da je ta diskurs uh, da je ta diskurs popolnoma autodestruktiven za cel, celokumno družbo, da razkraja družbene vezi, da on omogoča v resnici vzpostavitev subjekta, da, da, da, da uh, subjekta v resnici um, kako ne rečem, reprimira, da ne ve več, odkot, kje je drugost, da, da ne prepozna več drugosti, zato ker je za vse on sam odgovoren, ne, vse skozi se mu nalaga imperativ samouveljavljanja. S tem seveda čudovito zveni. Ne? Toto lahko prevedemo v prisila uživanja recimo, ali pa prisilo sreče, prisilna sreča, um, od katerih so drugi autori govorili. Ampak, ampak ti koncepti, ne, kaj se meni zdi slabo, Glupo govoriti, kaj se meni zdi slabo, ne vem, če, če Če pristajamo na ravni čisto do branjenja deklaracije človekovih pravic, potem so ti dokumenti destruktivni za, za socialno državo, za, ampak za, za vzpostavitev subjekta in družbe kot take. Ne? Zdi, To se že dogaja, jaz sem tudi hodila po šolah, mislim, <laughs> mislim da bi več mogli hoditi v šole in videti, kaj se dogaja danes v osnovni šoli z ozirom na čase, ko smo mi bili. To se že dogaja in čisto statistično padec znanja se beleži vsako leto. Uh, v, na, na tekmovanjih iz kompetence so azijske države, ki nimajo kompetentno zasnovanega šolstva, daleč, daleč boljše od naših. Ne. Znanje pada vsako leto na vidni ravni. Nihče več ne zna splošnih stvari. Matematika je finalizirana k potlošni Mislim filozofske tradicije in recimo primerek tega je studija za renatezare, disciplina kot pogoj svobode, v filozofski tradicije je tega vse posod, ker se pokaže, kako je še let dr drugi, drugi kot točka zudanjosti, pogoj možnosti za subjekta, da, da postane, da, skratka, da je subjekt v prvi instanci definitivno pasiven, kar je danes izključeno, subjekt ne sme biti pasiven. Pa v resnici je, važno, da se mi že to se šteje za aktivnost, ne, da ne merimo aktivnost učenca za ozirom na njegovo fizično vzgibanost, kaj, kaj pa je tle aktivnost v resnici, ne? Skratka, pasivnost, pa ne daj bog, da bo nekdo pasiven, ne? to se sovraži. Filozofska tradicija in koncept iz na nek formalen način tematizirati, kako se neka uh, angažirana in svobodna aktivnost uspostavi pogojno, še če lepo če le srečanju zunanjosti, Če lepo utrpetju nekega uh, preseganju neke zunanjosti, s katere se sreča in ki je za, za samo notranjost subjekta, ne, uh, recimo temo problematična, uh, traumatična, vsaj zahtevna, vsaj zahteva neko delo, ne. To kot moment, ki se izključi iz ob, obreževanja ali postane vsaj neki, neki nepomembnega, ne, definitivno je tako, ne, To, jaz pravim, da, da, da konceptualno vodi v onemogočanje sleherne, svobodne, aktivne, de, kreativne dejavnosti subjekta kakršnega koli že. To, to je čisto tako koncept, na katerega se sklicujem. da to niso dejstvo. Jaz mislim, da širina učbenika, polna zgodbici in zelo malo konceptov, zelo malo. Mislim, jaz sem hodila v osnovno šolo, so bili tanki učbenik, je bilo, je bilo dosti... Ha. Ja, ni pogledena, to pomeni v resnici ni, ni teorije. So, so, so načini, kako narediti teorijo bolj prijazno in bolj preko zgodbe, bolj metaforično, da je občuti, pa družina, pa kako ti čutiš, pa tvoje prijateljice, pa kaj počneš v prostem času, ne? Gremo to dati v malo računanja, da, da bomo lažje preračunali javoka. Mm-hmm. <laughs> to je zelo zahtevno vprašanje, ga bom skušala razviti v doktoratu, ampak v osnovi gre za neko idejo, da, da jasno, ja, da neko, neko, neko tradicionalno idejo vzgoje, kjer bi se učili starih, klasičnih znali, seveda je treba reformirati. Moja ideja bi bila, da, da, da je v sodobni šoli potrebno naučiti misliti, preprosto. Ampak misliti na zavezujoč način. Skratka, v resnici veliko študija jezika in študija logike, recimo, to bi bil moj kurikulum, zmanjšati kurikulum na minimum in dejansko se strinja na, na nek način, bi bilo možno preko prakse mišljenja se naučiti obladovati informacije, ne da bi recimo študirali, uh, kaj povemo ogromno literature. Ne, čeprav zgodovina je zginila recimo. Ne, nekaterih nekaterih uh, informacij ne moreš razumeti, ne da bi poznal zgodovine. primer. Um, To je, to je ključni problem, da, so, da, da ta prvi del predavanja, ne, da, da jemlje znanje kot neko informacijo, ki je preprosto dana ti si pa že obstvarjen subjektu, vse razumeš in sa, samo še rokuješ in uporabljaš z informacijami. Problem pa je v tem, da ta informacija nima nobene, nobene vrednosti sama za sebe, če ti nisi že formiran v, v, z nekimi znanji, ki so kontekste informacije in tako dalje. Ne. No, jaz mislim, da se v resnici znanj da precej iščistiti narave neke logike in, in to bi bila moja, moja stava, ampak v vsakem primeru ta logika bi imela instanco avtoritete, ki ne bi bila avtoriteta učitelja, ampak avtoriteta objektivnosti in tudi ja sem Hegloka in, in stari filozof, tako da mislim, skrajšamo, ne bom več dalje.